ערב טוב לכולם, והרי החדשות, אורגנים, מי לא מכיר אותם? כולנו יודעים שבעבר הייתה תקופה שכל משפחה החליפה את אחד הרהיטים בבית לאורגן עם שתי קומות, חום עם תריס באמצע. כל ילד היה הולך למורה לאורגן, והעולם היה יפה והכול היה טוב. אך הזמנים חלפו להם, הילדים גדלו, והאורגן הפך לרהיט מאובק באמצע הסלון. רבים ניסו להיפטר ממנו אך לשווא, כי מה כבר יש לעשות במפלצת עץ חומה? הילדים הפסיקו מזמן ללמוד לנגן, והמורות לאורגן, בהיעדר תלמידים, פנו לעולם הפשע. נמצא איתנו באולפן פסיכולוג? שלום. שלום, מה קרה למורות לאורגן? פנו לעולם הפשע, מה אתה לא מקשיב? אתה אמרת את זה! <laughs> כן. מורות לאורגן או פשע מאורגן? היפה באותם תחקירים יצא לשטח. זה מסכן, זה מנגן. מורות שרק אתמול לימדו ילדים ניגנה על אורגן שתי קומות, פלוס באסים, נוהגות להתרועע כיום בבתי מרזח, תוך כדי שהן מנגנות את ההמנון הלאומי שלהן. אני למדתי שש שנים אורגנית. שנתיים אורגן, ותראה מה אני זוכר. אני לא יכול לנגן שום דבר אחר! תציל אותי! אכן, פשע חמור. נחזור לפסיכולוג. מה אתה חוזר אליי כל הזמן? מי מסיע אותי? אמרת שמישהו ייקח אותי הביתה. טוב, טוב, אני אסיע אותך. בוא כבר. אני מצטער שצעקתי, אבל פשוט זה קורה כל שבוע איתך. אין בעיה, אין בעיה. בוא, תיכנס. איפה? לפנות פה? כן. פה, ברמזור? כן. אח, התחלף לידון. מה זה הרעש של זה? איזה רעש? הסכתוב הזה אתה לא שומע? זה מהמנוע? אה, זה בא מבחוץ. כאן ברחוב גרה אישה באמבטיה. אוי, הרוב. כי אני מתקלחת, מסבן את הרגל, דוחצת ידיים, מדפחת שיניים, ללי לללי לללי לללי לללי לללי לללי לללי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.